نو فرمائی صورت العلق دا مکی صورت تے العلق دا مکی صورت تے پا غار حرا کے دا ناظر شو تیغمبر علی صلاة و سلام لا پی نبوت دا غا اللہ تعالی و اللہ نبوت نوار کرے غار حرا تبتلو او یواز باغی کې ناستو دا الله ذکر بے کو اللہ بے یادو حضرت خدیجتن کبرا سره دغه وقت کی نکاشیو و دا غی دا تجارت سامان شام تاوڑو انو میترا و ارتدتو الواقعات بیان کرو انو دا غریب او جواب دیږي په دې ایمانمراوړو ادلې دې 니 کا پیغام لېګړ او دغه وقته عمر پندवीस کال او دا غری عمر تلويخ کال نو دا غو وخت نه 니 کا دې په پنځوسم کال دا دا عمر باندې په تلويخ تم کال الله ورساله نبوت ورکو پیغامبر لې سلام دا نو دا نبوت په غاره حراء کې پیغمبر رسول الله فرمایي بخاری شریف کې دا روایت ده چې وي چې اقرا ان وایما و ته یې څه مان به پاره دې وولي تون کې نه وی بیا رات وی چې قرآن او ما او د بیا وی کما نه وکاره ته قرآن کې بل ته الله ارشاد فرمای لا تخته بيمينیکا اذا الارتاب المفضلون تاغه تخیل اس باندې قلم نشو کوله طالبو لیکلم نه درته شین درته الله درله علم دار یا یادغال ته ورتوي د جاهل عالم غير عالم نمعالم بوجدک ظاللا فهدارګه نو دغل ته ایمان به قاره چې بدرین زری ورتوي نو ته امر له سلام فرمای چې دومره زور جبريل راته اجتماعی کې نه دا پښتای مهبنی نورو پښتونکو ورندن نشوي وای دا د زور وړاند رات نو بیا د قران تلاوت شروع دا غایات نه دي اے فراب اتنه ربک تلاوت وکړه پنوم دا اے فراب اتنه د پروردگار پلترا دا د د قران کریم هلم او ده سورت موضوع بیان د سبب د تغیان بیان د سبب د تغیان ادا پورا صورت ده مکی صورت که او پدی که نلت آیاتو ندی نلت او بہتر پک کلمات تی ایک سو بائیس پک حروب تی دواو کلمات یو سل دویش پدو که حروب تی نو فرمائی ایفراب رب اسم ربک اللوی خلق تلاوتو که پنند پروزگار فلترا اللوی خلقا کم جی پیدا کرده انسان خلاقه پیداکري خلاق الانسان من علق پیداکري انسان د راټو ټوکري دي وينه اقرا ربك الاکرم تلاوت وکړه د خپل پر کلمونه چې عظمت والے دي الذي علم بالقلم غزاد چې تعلیم ور کړی په قلم طرف تهحرير کرا تحرير الله تعالی قلم پیدا کړو کنه علم الانسان ما لم يعلم تعلیم ور کړی انسان نرم عالم یالم داغه ته دې د پدانو کله ان لن انسان له کوه ارګنارګن ان لن انسان په دا کې تر انسان کې له کوه خطر کې شو کرا بے پروا ان اله ربک رجا پدا کې تر پروردگار ترپ توړتا دللی ار ایتلبی ان آیات دې الی انا توک منکای عبدا بند لری دا صلی الله علیه وسلم محمد علیه الصلاۃ والسلام دا عمل غری دا چا من ابو جہل وغیرہ نو دا, دا ابو جہل وغیرہ دا عتبہ بن ربیعه وغیرہ دا هی پرد کی ہدایت نازل شوهی نو فرمای او رایت انکار رایت انکار علی الهدى آیا توبینه کړه دې په ہدایت باندې او امره بتقوا یا حکم کو په تقوا سره رایت انکار زبوت ولہ بالتوبہ تقوا مراد څه ده توبه ارائته ان كذوب والله اياتي ني کلیچ تدبی بکړو وتولى عن الايمان والتفكر في المعجزات او مفتي واره د ایمان نو د تفکر د معجزات المی علم بان الله یرا ایا دینه پوئیږي چې بدا سر کرا الله تعالی جی ر یرا ویني کلا هرگز نه لئن لم ينتہی کچریمن ان شودی تویاننا لکن لم ينتہی کچریمن ان شودی د تویاننا لن نطفم بالناصیه arabaka bude mungad tan دا da tan de waliat ka ta khayal kare ani de de na da دا dina viste kin de na je de zuguni zrad darmani دا wale da sarman rajuda ji oda insaan klap ni wali shi na da tax ni wali da zak yaadai allahu yuzbar tan dina rani walkum na tiatin ka rivatin khafiya da na tiatin da tan ا مشرک بالله دے شریک جوړون کے دے اللہ سر اللہ سر شریک جوړون کے یا یا دې تندي ترا جی دے ای مشرکۃ تم دا تندے کې دے دا شریکون کے دے الله لرا یعنی الله تر شریک جوړون کے نو فل یدعونا دیا انو فل یدعونا دیا انو دا پت आवाज دے را ولی بندے مجلتیان پلو فل یدو پت بکار دې کراو بری دا لام دا پارد آمر رے دا لام حمر رے فکار چې چراو بلی دے مجلسیان قل سند عوز دبانیا سند عوز دبانیا زردے چے راو بلی منگا ملائکی دو دو زفر کلا هرگزنا لا تطعوه پریک دادلالا لا تطعوه اتاعت مکوزد فیما یا مروکا کتابه کوممرکاي واڅ ګوډ سجدا وکا وخت اړیو او نړیشا خپل پرور دي ګارتا نیرب بکلی حزن الطائني